Витягнути її нитку, вмить буде розірваний Оборона ніколи не належала до козирних карт українського військового менталітету Але Петлюра допустив ще одну фатальну помилку Він призначив наступ не о півночі 10 листопада, а на 11-12 листопада Таким чином була добровільно віддана ініціатива не добившись нічого від Петра Дяченка, Саранча поїхав далі до ставки головного отамана у Кам'янець Подільський, а як і в Гальчевський, записався до Надивайківського куреня молодшим старшиною. Штаб з капітан царської служби, який командував уже полком української армії, погодився командувати чотою. Цим він довів, що задля визволення батьківщини готовий працювати на будь-якому бойовому посту. І надалі, як і Гальчевський не раз демонстрував рідкісну готовність, якщо цього вимагало добро справи, підпорядкуватись нижчим за рангом. Опівночі 10 листопада більшовики прорвали ділянку фронту, яку тримала права група армії УНР. У складі надивайківського кореня 2-ї Запорізької бригади 1-ї Запорізької дивізії, як і Гальчевський, взяв участь у боях проти 17-ї башкірської бригади Красної армії. У ризикованих нічних випадах на чолі диверсійних груп Гальчевський здобув для Неливайківського кореня чимало коней. У нічному бою під селом Голенищевим Гальчевський разом з Хорунжим Слободяником, прикриваючи свою частину, так довго стримував ворога, що врешті залишився у запіллі червоних. Це був останній бій Якова Гальчевського у складі регулярних частин армії у Під ординською навалою червоних українська армія залишала Поділля. 21 листопада 1921 року вона прийшла з Бруч, який нещодавно з таким ентузіазмом форсувала, мріючи про визволення рідного краю. Тепер ніхто не думав про визволення України. Прагли лише якнайдорожче віддати останні метри української землі і таким чином захистити честь своєї зброї. Серед виступаючого війська не було ніякої паніки, ніхто не допускав думки про капітуляцію. Всіх охопило бажання вар'єргардних боях завдати окупанту найболючіших втрат. 21 листопада близько 17 години майже всі установи УНР та запільні частини армії через переправу під Волочиськом перейшли кордон. Біля залізничного мосту пролунали вибухи то бронепотяги з гонором завершували своє героїчне життя. На польському боці старшини козаків розлучали зі зброєю, з якою вони пройшли десятки боїв. Ще тяжче було пережити козакові розлуку з конем, своїм вірним бойовим товаришем. Загартовані у боях козаки плакали, цілували коней, передаючи їх у чужі руки. Незабаром козацтво опинилось за польськими приятельськими дротами – але рештки української армії зберегли свою внутрішню організацію, тобто лишалися військом, і це породжувало у душах старшини козаків віру, що вони ще повернуться в Україну. Без документів вони залишилися у штабі Першої Запорізької дивізії, але добре озброєні Гальчевський і Слободяник дійшли до села Сахнів, де напередодні Першої світової війни вчителював Яків. Тут і розпрощалися. Хорунжий слободяник подався до родини у Старокостянтинівський повіт, а Яків з великим ризиком для себе добрався до Брусленова, де вчителювала його дружина. Без суду і слідства відступ української армії вкрай негативно позначився на повстанському русі. До того ж, осьось -ось мав випасти перший сніг. Більшовики, користуючись тимчасовою депресією повстанського руху, вживали найгостріших заходів, щоб добити його. Одним із способів боротьби було створення замаскованих під партизанів загонів ЧК. Мета прозора – притягти до себе козацький елемент, який не занепав духом і прагнув продовжувати боротьбу за українську державність. Притягти, щоб ліквідувати. Про це і свідчать більшовицькі документи. Ось з них один – відозва осободділа 14-ї армії Семена Аралова. Граждане, настал тот час, когда контрреволюция вынуждена смириться перед величием и грозой нашей доблестной Красной Армії,